ברוכים הבאים, ברוכות השבועות. ברוכות השבועות וברוכים הבאים. לדאבל דאון. דאבל דאון! אני בוריס. אני נמרוד. ואנחנו מדי שבוע בוחרים איזשהו נושא מעולמות הגיקים השונים, ותוקפים אותו משני הצדדים, וגם קצת אחד את השני. אנחנו כמו טירה סקסואל, רק מתנשאים יותר. כמו הפופוליטיקה, רק חנונים יותר. כמו לונדון וקירשנבאום, רק שעדיין אנחנו אחד מאיתנו בחיים. בינתיים. בינתיים. too soon? no, no. קול, הוא היה זורם. הוא היה זורם, בסדר גמור. ובכן, נתחיל במשהו חדש. אני רוצה להעלות לרגע התייחסות למשהו שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם, שהייתה מעניינת בעיניי. זה חדש בשבילי, אני לא יודע מה הולך לדבר. הפודקאסט הקודם דיברנו על נושא מיניות במשחקי מחשב. הוא היה מאוד סקסי, אבל גם קצת uh, התבחבשנו קצת סביב קרי גן מול ביונטה. הגנתי uh -huh. uh, בחירוף נפש על זה ששתיהן אותו דבר. ובכל זאת אני כן אשמח לשתף טיעון מעניין של בחור בשם אסי אפשטיין, איש יקר, שציין בפניי נקודה חשובה שאני כן מסכים איתה. קודם כל הוא הסכים עם נמרוד, שטען שביונטה מינית כי היא מינית, בעוד שקרי גן מינית כי זה מוכר. וזה מכיוון, רבותיי, שאני צדקתי. בסדר, אבל <laughs> הטיעון הכי מעניין, ש, שבעצם טיעון מעניין שאסי אמר, ואני חושב שנמרוד יסכים, אני בטוח מסכים, זה שיש דיכוטומיה מאוד רצינית בין איך שקריגן נראית על פוסטרים לבין מה שקורה איתה במשחק. Uh, אני אמשיך להגן עליה בחירוף נפש כאחת מהדמויות הכי טובות של בליזארד, דמות שהיא שום פנים ואופן לא מוחפצת, יש לה אייג'נסי מטורף. And yet, כשמסתכלים על פוסטרים, ואני לא מדבר על פן-ארט, ברור, כן, פן זה פן אבל על פוסטרים רשמיים שבליזארד עצמה מפרסמת, היא נראית מינית לא פחות ואולי אף יותר מביונטה, אבל... אצל ביונטה אני מבין למה היא מינית בפוסטרים, כי זאת הדמות באמת, וזו צורת הביטוי הלגיטימית שלה כלפי העולם החיצון, בעוד שקרי גן מנסה למכור משחקים לבנים בני 13. וזה באמת, אני, אני אסכים ואודה בזה, זה קצת מגעיל. כן. Okay. תודה אסי. תודה אסי. אנחנו סגרנו וחתמנו את הנושא הזה עד להזדמנות אחרת שמקווה שלא תעלה בקרוב וכעת נוכל להמשיך לפינתנו השבועית נמרוד, מה עשית מעניין בשבוע האחרון? השבוע האחרון, דרך אגב חברותיי אנחנו מצטערים ומתמשום קצת רעשי רקע פה, יש שיפוצים בבניין? אתה כל פעם מצטער על כל מיני רעשים בוריס, יהיו רעשים! איך הם יסלחו לנו אם אני לא אצטער? יסלחו לנו על זה שאתה לא תבזבז להם זמן האזנה דבר טוב השבוע האחרון אני שיחקתי עם משחקי קופסה מאוד מעניינים אז בואו אני קודם כל אספר לכם דבר אחד ששיחקתי ודבר אחד שקניתי um, הדבר ששיחקתי זה משהו שנקרא ארגנט, The Consortium ואם אני אתן לכם את האלווייטר פיץ שלי את מה שאני צריך למכור לכם בשש שניות שבו אנחנו ביחד במעלית הוגוורטס וריסורס מנג'מנטס אתם משחקים מורים בבית ספר לקוסמים שבו הדיקן פרש אתם צריכים לצבור את, ה, את מירב הקולות בהצבעה של, של אנשי הוועד כדי להיות הדיקן החדש. יש לכם מספר תורות כדי לעשות את זה. אתם בונים את האוניברסיטה שלכם, יש לכם כמה טיילס ש, שדרכם אתם יכולים לבנות את האוניברסיטה. יש לכם כמה דמויות שלכל אחד מהם יש דמויות מיוחדת ולכל דמות יש גם כמה אה, מכשפים שעובדים בשבילם שלכל אחד מהם יש יכולות מיוחדות. את זה אפשר לשחק קודם, את זה אפשר לקנות אחד איתו קסם, אפשר... הוא יכול לתקוף מכשפים אחרים וכהנה ואתה צריך בסופו של דבר גם לגלות מי האנשים שהולכים להצביע כי הקלפים האלה לא חשופים וכל אחד מהם מצביע על בסיס דברים שונים שאתה אוגר במהלך המשחק קסמים, חפצים, סוגי מחשבים כלשהם וכולי וכולי וגם אתה צריך כמובן לעכב אנשים אחרים אני לדוגמה, זה פעם ראשונה שאני חייבתי במשחק ושיחקתי עם זה עם אנשים ששיחקו בעבר ואני קראתי שם באיזשהו שלב שאני לא הולך לנצח דפקו אותי מוקדם במשחק אז אמרתי, fuck it, if I'm going down, I'm taking everyone with me. קיבלתי חפץ שמאפשר לי, באמצעות כמות מסוימת של מנה שאתה אוגר במשחק, להוריד מכשפים מהלוח, מכשפים של האנשים האחרים שבדרך כלל עוזרים להם לצבור דברים, לצבור uh, משאבים כל מיני. חיכיתי ואגרתי ואגרתי ואגרתי, ואגרתי ואז בתור האחרון שלפתי את הדבר הזה, and it was a massacre. וולדמורט has invaded, wizards dying left and right. לא, אני הולך לרפא אותו, לא אתה לא, יש לי את הכישוף הזה. דפקתי לכולם את האנד גיים בצורה מדהימה ואני לא נהניתי ככה בחיים. זה משחק שהוא נמצא אצלי עכשיו, ברגע שהמשכורת נכנסת, אני הולך להזמין אותו. was one of most fun I've ever had. אם אתם אי פעם תהיתם uh, בסנאפ מול מגונגל מי היה מנצח, אתם יכולים לעשות את זה שם, זה ממש מגניב. אני ממליץ בחום משחק אחד שאני קניתי, הזמנתי אותו. זה משחק שנקרא סייל, ואם אני אתן לכם את האלה ואת הפיץ שלו, זה אירופה בהיסטוריה האלטרנטיבית של שנות ה-20 של המאה הקודמת, עם מקס. כן. ויש לך דברים כמו האיחוד הרוסי למול ה... החאן הקרימאי, או מול האימפריה הסקסונית. וזה פשוט מח...מקים של סטין פאנק, דיזל פאנק, מעורב, דפוק, שהולכים בין איכרים סלאביים, ומזיזים אותם מהדרך כי הם כולם קוצרים את החיטה שלהם, ואתה צריך לבנות את המכונות שלך. זה נראה מדהים, זה עכשיו ב-kick starter, יש לו איזה אחד מהארטסטיילס הכי יפים שראיתי בזמן האחרון. אני מאוד מצפה לזה, אני מאוד הולך לזה, אני מת על משחקי קופסא, יש לי את רוב ארקם הורר, יש לי את... חלקים נרחבים מרליק, שזה כמו טליסמן, אבל ביקום של וורהמר ארבעים אלף, שזה אורקים ואלפים בחלל. כן, כן, כן, כן. אם אתם רוצים שאני אדבר על זה עוד, אני אשמח לדבר על זה עוד, רק תגיבו על זה. I don't want to nerd out too much it, כי עד עכשיו התמה שלנו הייתה משחקי מחשב, אבל אני מאוד נהניתי משני המשחקים האלה, אחת בחיים האמיתיים ואחת בפר... בקונספציה, ואני... I'm looking forward to having them in my hands. ולתת לכם רשם, רשמים יותר עמוקים שלהם. ארגנט הוא גם משחק איקסטרטר, נכון? ארגנט הוא גם משחק איקסטרטר, אבל הוא זמין דרך עכשיו באופן כבוע כן, דרך החנות שלו. אני, אני שיחקתי בו, אני חושב שהוא רק יצא, עם, אני חושב שהם אותם אנשים שאתה שיחקת איתם. Mm -hmm. אני ממש אהבתי אותו, אני מצטרף להמלצה. אני חייב, חייב בקטנוניותי לציין שיש לו בעיה של קריאות, הוא לא כל כך קריא, שיש הרבה מחשפים על הלוח. קשה מאוד להבין מחשף, איזה מחשף שייך למי, הם לפעמים מאוד בעייתיים מהבחינה הזאת, אבל זה... וכל מי שרוצה לנסות המשחק, תבואו מוכנים להרבה הרבה חוקים עם דיטלס קטנים. בגדול, אני מכיר קלאס שלם של אנשים שלא אוהבים משחקים כאלה, אם אתם מסוג האנשים שמשחק עם הרבה חוקים ולופ הולס קטנים יכול לטמטם אתכם. אז אני לא חושב שזה משחק ש... בשבילכם. Otherwise, זה משחק נהדר, ואני אמליץ עליו לחוק. אני דווקא לא נתקלתי בעניין הזה שקשה לזהות את המחשקים. לנו לא היה את זה, לפחות במשחק שלנו. אני כן אסכים איתך שיש הרבה מאוד חוקים, אבל אחרי התור אני כאילו הייתי היחיד שם שלא הבין. זאת אומרת, שאולי זה לא משחק לחשוף להרבה אנשים ששיחקו את זה בפעם הראשונה בבת אחת. עם זאת... אחרי תור אחד, אני זרמתי לחלוט ברגע שאתה מבין, הכל מתקתק. כן, אח... זה, זה באמת משחק של או כולם פעם ראשונה, או כמעט אף אחד. נכון. כן, כי אחרת אם יש נגיד שניים שלושה שהם מנוסים ושניים שלושה שהם לא, they will dominate, והשניים, כאילו, הצוות החדש אולי לא יהנה כל כך. ואני לא יכול, שוב, אני לא יכול מספיק להדגיש את הכיף. של לדפוק שם אנשים, כי אתה יכול לראות איך למישהו יש תוכנית והוא, והוא עוקב אחר התוכנית, ואוקיי, הוא יכל להיות לי ככה וככה וככה וככה, ואז הוא אומר לו, לא, פאק יו, ככה וככה וככה, ואתה רואה את התקווה. התקווה נמוגה להם מהעיניים ואתה צוחק, אתה צוחק בזמן שהייאוש אוחז בהם. ואז עושים לך גן ון. לא, אני, אני חיכיתי עד לתור האחרון כדי שתהיה <laughs> להם הזדמנות. <laughs> okay. דוד, no. I, I am the, the snapy, okay, no one can out snapy. אני, אני. <laughs> אני יצאתי גריי ג'וי על ההתחלה על כולם, ואז שני סיבובים כולם דפקו אותי. <laughs> לא, לא, אתה חייב הרווחתי אתה... ביושר, אתה... אתה הרווחתי חייב ביושר חייב. את, ה, את ה... כן. טוב, בואו נסתור <laughs> Well, uh, קודם, אני שוב, בצורה בזויה, אעשה שאוט-אוט לשבוע הקודם, ואגיד שנמרוד uh, המליץ על אנימה בשם One Punch Man, ראיתי את הפרק הראשון, ראיתי את הפרק השני שיצא לפני יומיים, זה אמייזינג, אני לא אחפור כי נימי אמר מה שיש לומר, אני מצטרף לכל מילה ומילה שהוא אמר בפודקאסט הקודם, Go Fucking Watch That Shit, זה uh, המלצה רשמית של דאבל דאון, One Punch Man, you must see it. We're, we're... זה לא ברור, כשאנחנו אומרים את זה, זה הולך לתקצט שלנו, yeah. We are doubling down on this. לגמרי. כששנינו מסכימים על משהו, We, we are, are doubling down. We double down on this לגמרי. כן. Yeah. Um, אנשים שלא אוהבים אנימה, פרק אנימה זה דבר קצר, 20 ומשהו דקות, תנסו את הראשון. תנסו. או, תנסו או לפחות, אותו. לכו לפרק הקודם ותחפשו ביוטיוב רק את הפתיח של זה, זה וחצי מזמנכם. רק שתבינו את, המה... את הטעם, את המהות. הפתיח נהדר, אבל באנימה במיוחד לדעתי פתיח לא מוכר סדרה, כי, כי הפתיח הוא יותר מדי סימבולי, הוא לא באמת... <אנת> <אנת> לכן לכ אני, אני, אני, <אנת> אני רוצה שהוא יהיה סימבולי, <אנת> אני לא רוצה שהוא יסביר להם את הלילה, אני רוצה שהם <שאני> יקבלו <אנת> <אנת> את ההרגשה של הסדרה הזאת. פייר. <אנת> מה אני עשיתי בזמן האחרון? אני הלכתי לחקור מקומות מפתיעים, <אנת> לא <אנת> יכלתי <אנת> להתעלם <אנת> מזה ש... ב-25 לינואר, נימי, מה קורה ב-25 לינואר? האם אתה יודע? לא. אקס פיילס חוזרת. נימי נאנח. לא, אוקיי. אקס פיילס חוזרת ב-25 לינואר למיני סדרה של שישה פרקים. Oh. אני לא יודע מה, מה הכוונות ומה המטרות שלהם, בכללים מעבר למיני סדרה הזאת. זה נורא מרגש אותי. אם אתם שומעים אותי פה נהנך, אני פשוט מבכה על ה-Intellectual של הדור שלנו, Go on, תמות. איך? תמות, בשקט, בחושך, לבד. אני מאוד מתרגש מהחזרה של X-Files, ולכבוד זה, המשכתי באורדיל שהתחלתי לפני מספר שנים, וזה להשלים את כל הסדרה. עזבתי אותה איפשהו באמצע עונה 5, חזרתי אליה עכשיו. וראיתי שלמעשה אם אני רואה פרק ביום אז אני אספיק לראות את כל מה שנשאר שזה עוד כחמש עונות ושני סרטים <laughs> עד לעונה לא... החדשה וכן אה, אני חייב להגיד שמי שכבר צפה באקס פיילס מי ששמע עליה הרבה ומי שחקר ויודע אה, אתם יודעים שהקושי שה האמיתי עוד לפניי תור הזהב של אקס פיילס זה שלושת, ארבעת העונות הראשונות, בלי, בלי, זהו, אני יכול להמליץ עליהן בלב שלם, בלי לחשוב פעמיים, ארבעת העונות הראשונות של אקספיילס עופו על זה, בכיף. עונה חמש שנמצא בה עכשיו היא עונה נורא מעניינת, כי התסריטאים התחילו להיות יותר נואשים, אז הם uh, מתחילים, הם, הם מנסים דברים, יותר אקספרימנטליים, יש פר, פרקי פרודיה, דברים ממש מוצלחים, קצת כמו אפשר להשוות לעונה שש של באפי. אני משווה את זה לעונה 6 של מבחינה של uh, let's fuck it, let's do a musical, uh, fuck it, בוא נעשה פרק uh, על ערפדים שצוחק על ערפדים, oh. במקרה של אקספיילס. Um, התחילו להיות אקספרימנטל, בחלק מהפרקים it's weird, בחלק מהפרקים זה ממש מגניב, והקונספירציה וה, הגלובלית שאקספיילס מתעסק בה, היא still interesting. Uh, הבנתי איפשהו מ... אמצע סלש סוף עונה 7 זה יתחיל ממש להידרדר ואז בעונה 10 it will pick back up אולי אני אדלג על פרקים, יכול להיות, אממ, לא יודע, אבל אני חייב להגיד שהאימפרשן שלי כרגע ממש ממש חיובי גם שוב, מעצם זה שבשבועיים האחרונים אני חזרתי אליה באמצע עונה 5 שזה שוב מקום כבר פחות איכותי כביכול לראות את הסדרה אני מתרשם ממנה מאוד לטובה, סדרה שיש בה ממש הרבה סושיאל קומנטרי ממש מוצלח, מה שמפתיע אותי לסדרה מסוף שנות התשעים. סוף שנות התשעים? סוף, אמצע, עשר עונות, כן, עשר, אחת שנים היא רצה, אז זה כזה אמצע שנות תשעים, עד תחילת האלפיים, כן. עכשיו אני חייב להגיד שיש לי מעין את ההפך מנוסטלג'ה גוגלס לכולנו, כאילו אנחנו כולנו ניגשים. לתוכן שמגיע מהתקופה ההיא באיזושהי סלחנות מראש. אנחנו, it's gonna be racist, it's gonna be sexist, אנחנו סולחים כזה, יש כזה שהיא גישה כללית לשנות התשעים, מה עוד שהדור שלנו מאוד סנטימנטלי כלפי שנות תשעים בכלל, מסיבות ברורות. אבל כשאני מסתכל עליה, אני מרגיש כזה טוב, זה קצת מתנשא, הסדרה הזאת, גם אם אני לא אתייחס אליה בסלחנות, ברוב הזמן היא לגמרי עומדת בסטנדרטים. של סדרה מודרנית מבחינת ייצוגים, מבחינת תכנים, מבחינת הרעיונות שהיא ניגשת אליהם. סדרה מאוד נועזת. היא סדרה שעשתה מהפכה מהרבה בחינות באיך שעושים ואיך שכותבים טלוויזיה. יש הרבה דברים שלא היו קורים לולי אקס פיילס, וזהו, אני מסקרן אותי לראות מה תהיה העונה החדשה, כי... כי זה כמו... זה, it's huge, זה כאילו אקס פיילס הייתה דבר כל כך גדול, ואז... אני מבין את התגובה של נימי, כי כן, עשר עונות יכולות לגרום לכל דבר לשרוח. לחזור לזה עכשיו, אחרי עשר שנים, ולעשות מיני סדרה חדשה, שהיא סיקוול, זה לא ריבוט, כל השחקנים חוזרים, זה באמת קורה עשר שנים אחרי הסדרה, אחרי שהסדרה נגמרה, עשר שנים אחרי, בום, משהו חדש. אני מאוד סקרן. זה יכול להיות פח, אבל תכלס, גם דויד דוכובני, גם ג'ילין אנדרסון, הם... שחקנים מצוינים, הם עדיין שחקנים מאוד פעילים, שניהם משתתפים בג'יליאן אנדרסון משחקת בסדרה, שכחתי איך היא נקראת, סדרה בריטית ממש טובה, היא זכתה על זה בפרס מוצדק לחלוטין. דוכובני עשה את קליפורניקיישן המביך, אבל הוא היה נהדר שם, סדרה חורבנת, שתי העונות הראשונות מומלצות, אחרי other fuck it. אבל הם פעילים, הם, יש להם אנרגיה, הם שחקנים באמת מוכשרים, הם לא רק יפים, הם גם יפים וגם מוכשרים, שילוב נהדר, וכיף לראות אותם על המסך. אני באמת תוהה איך, איך כאילו בשנות התשעים, government conspiracies ו-alions זה היה הבאז. עכשיו זו שאלת הביצה והתרנגולת, אני לא יודע אם בגלל X-Files זה כל מה שדיברו עליו, או שעשו את X-Files בגלל שזה מה שדיברו עליו. אבל חמשת השנים האחרונות מבחינת... social issues היו כל כך כבדות, היה לנו אביב ערבי, היה לנו גיימר uh, גייט, היה לנו אמה ווטסון נעמה באו"ם, כאילו כל כך הרבה נושאים צפו בו זמנית לתודעה, ועם טוויטר וזה, שפתאום כולם מדברים על כל ה-social issues, כל ה-social issue כולם מדברים על נישואים גאים בארצות הברית, it's huge, huge, דברים מטורפים קורים נורא מהר. ו... אני תוהה אם אקספלד עכשיו תבוא ותגיד, there's a government conspiracy, fuck you, כאילו לא אכפת לי מ-government אז לאיפה הם ילכו עם זה? נדבר על זה שוב בינואר, אני מקווה שאני אחזור עם חדשות טובות. אני רק רוצה לציין פה שההתנגדות שלי לאקספלד, אין שום דבר נגד אקספלד, באמת. אני לא ראיתי את הסדרה הזאת, אבל אין שום סנטימנטים שליליים כלפיה. הבעיה שלי זה יותר, כמו שאמרתי, עם ה שאני מרגיש, מחזירים את אקספלד למיני את uh, Evil Dead, במחזירים. אבל זה, זה, זה נראה מעולה, זה גם זה הסרט המקורי. אש versus the Evil Dead, נראה או... פנטסטי. זה, זה, זה, זה אותה סיבה שיש ריבוט לבטמן, והגענו לסרט השביעי של בטמן שלנו. זה אותה סיבה שהוליווד מכורה לסיכולים. זה אותה סיבה שעובדים עכשיו על עוד סרט של שודדי הקריבים. כי תעשיית הבידור האמריקאית כל כך מפחדת... לכך... כן? אני חושב שיש לנו נושא מצוין לפרק הבא. אוי, לא, בוריס, לא. אני, אני כל כך... אני... <laughs> כאילו זה נושא טוב, אבל אני כל כך... לפתוח את נושא הריבוטים עכשיו זה ייקח לנו את כל הפרק. טוב, טוב, אתה צודק. אתה רוצה לדבר על הריבוטים עכשיו? לא, לא, צפו... צפו לפרק הבא, שבו... אני ובוריס פשוט הולכים לנגח אחד בשני, כי שוב אני אהיה צודק ושוב בוריס יהיה צודק. אני ממש אוהב ריבוטים. ומימי ילדה בכייני. בוריס is dead inside and true art we live on somehow. לא יודע, סתם לא יודע. בוא נעבור לבשר של הפרק היום, בוא, בוא נעבור לבשר. השבוע בחרנו נושא פיקנטי וקונטרוברסי נוסף. כן. וזה הספוילרים. נכון. כל התופעה הזאת, שהיא תמיד הייתה, אבל נהייתה נורא נורא אקוטית בשנים האחרונות, סביב גם בין השאר Game of Thrones, וגם לפני, אבל מהדברים האלה שממש הפכו את כל הנושא הזה לקריטי. אל תספר לי כלום, אני לא רוצה לשמוע, עוד לא ראיתי את הפרק, צ'צ' אל תדברו על זה בכלל. היום אנחנו יכולים להתעצבן על אנשים זרים באוטובוס, כי הם מעיזים לדבר על פרק יש, של סדרה שלא ראינו. יש של מישהו שאני מכיר את שהוא, שהוא הולך לקולנוע, הוא עוצם את האוזניים וסגור את העיניים כשהטריילרים רצים לפני הסרט, כי הוא לא רוצה לראות שום דבר, כי זה יהיה ספיילר לו, כי הסצנות הכי טובות הן בטריילרים, כאילו... כי, כן, כאילו מה, כי... תמשיך, תמשיך, לא? כתה, לא תמשיך. למעשה רציתי בדיוק להעביר ללכת השרביט, אני יודע שזה למעשה נושא די טעון גם בשביל נמרוד וגם בשבילי, ולכל אחד מאיתנו הוא טעון בדרך אחרת, אם כי אני בזמן האחרון מתנדנד, אז מכיוון שנימי יותר לדעתי יציב בעמדותיו בנושא, אני רוצה שאתה תתחיל. ספוילרים לא מפריעים לי, ספוילרים גורמים לי ליהנות יותר מהסרט. איך פה עכשיו אנשים שאני מניח ש... They are raging, they are raging at their speakers בגלל שאתה, אתה החלאה, אתה הסרטן בחברה שלנו, אתה הסיבה שהמדינה נראית כמו שהיא נראית. רבותיי, זה שאני לא אכפת לי ספוילרים זה לא אומר שאני אוהב או נהנה לקלקל לאף אחד? כאילו, אוקיי, כן, אני בן אדם חר, אני נורא נהנה לקלקל לאנשים אחרים דברים, אבל אני לא עושה את זה כי אני עדיין, you know, מגיע להם להנות מזה כמו שהם רוצים להנות מזה, אז אני סותם את הפה, אבל... עם זאת... ואני לא, לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אני מכבד את רגשותיהם של אחרים, but I do not understand. כי בסופו של דבר... מה זה משנה? מה זה משנה אם אתה יודע שהדמות הזאת הולכת למות לפני או אחרי? הדמות הזאת עדיין הולכת למות. האמושנל אימפקט של המוות שלה לא חזק יותר כי אתה לא ידעת שהוא בא. בסופו של דבר הדמות הזאת עדיין מוסרת מהלוח. ההשפעה של המוות שלה עדיין רי, מאוד אמיתית לשאר הדמויות בסצנה שלה, שהם לעולם לא ידעו מתי הדמות הזאת מתה או לא, כי הם חיות בנרטיב הזה. אז האימפקט לא משנה. זה, דוג... ספוילרים כמובן לגיים אוף פאקינג תרונס, כי זה באמת הדוגמה האחת מהדוגמות הכי טובות. אני, אני קראתי את הספרים. כשנט סטארק מת, ידעתי את זה. ידעתי את זה לפני שנכנסתי לספר. I was still fucking upset, כי למרות שאמרו לי, אה, את קוראת נא, אתה יודע שהוא מת בזאת, וזה היה, זה היה עוד כשהספרים יצאו לפני הרבה מאוד זמן, ופאקינג, וואי, אני באמת לא יודע, תחילת התיכון כשהייתי בזה, סוף החטיבה, אני לא זוכר אפילו, זה אני חושב זה מתי שרובנו קרא, הספר הראשון יצא לדעתי ב-94, אני קראתי, אני גם, אני קראתי ב-2002, כן, לא, לא, שיקרתי. אפילו ב 2006 2007, כזה, אני, בצבא, קראתי את זה אני בצבא, את זה, אני חושב, אני קראת... קצת לפני הצבא. כן, אני קראתי את זה לפני הצבא, באמת, כיתה י"א, י"ב. זה מתי שרובנו הגענו. כן, אז אני ידעתי ששבא. שנד סטארק מת לפני שקראתי אפילו את הספר, כי אמרו לי את זה מההתחלה. כי ספוילרים פשוט לא היו עניין באותו זמן. ועם זאת, לא הכרתי את מי שנד היה. לא היה לי שם איזה מושג מהדמות הזאת. ואז כשקראתי את הספר ונורא התחברתי לנד, כי אני עדיין חושב שנד הוא אחת מהדמויות שהיו כתובות הכי טוב בסדרה הזאתי, דרך אגב. כי כן. למרות שאתה מגלה הרבה מאוד דברים על נד, לאחר שנד כבר מסולק מהלוח, הוא עדיין אחת מהדמויות הכי סימפטטיות שיש שם. וכשהוא מת, כעסתי! למרות שידעתי שהוא מת! כי זה היה מוות כל כך מוצדק וכל כך מגעיל, אז מה זה אכפת לי שאני יודע שהוא מת או לא? זה הקונטקסט. בלי הקונטקסט של מי הוא, והסיטואציה שדרכה הוא מת, it doesn't fucking matter. כנ"ל לגבי... Uh, כנ"ל לגבי... נו. Uh, no. Uh, the Red Wedding. <slaps> לא ידעתי שהRed Wedding קורת. כשקראתי את ה-Red Wedding, זרקתי את הספר לצד השני של החדר. כי הייתי Very Very upset ועם זאת, עברו כמה שנים, קראתי את הספר שוב, And I threw it the fuck away again! כי זה לא מפחית מזה, כשאני קורא ספר, זה כמו לראות סרט, זה כמו לראות סדרה. זה עדיין, העולם הזה קיים בתמונות. הוא לא משתנה. אז כשאתה עובר את אותו תהליך מהאפס ועד ההתחלה, אתה רואה את אותו דבר שאתה ראית בפעם הראשונה, וזה עדיין, זה אותו אגרוף בבטן, כי לא מגיע להם הזבל הזה. ולזה. אז שוב, שוב, אני לא מבין את הבעיה של אנשים אחרים עם ספוילרים. אני מכבד אנשים אחרים שלא רוצים ספוילרים, כי הבנתי שזה דבר, אני לא אקלקל לאנשים סתם כי... אבל אני חושב שאנשים לוקחים את זה למקום קצת יותר מדי קשה. And they need to get the fuck over them selves, אם במקרה הם מספיילרים להם משהו, עדיין צריך לכבד את הרגשות כשאומרים אני לא רוצה שיספיילרו לי, אם במקרה הם שומרים זה ספוילר, fucking deal with it. אז מישהו גזל ממך איזשהו מחויבות רגשית או איזשהו אמושיאל קונקשן לאיזה אירוע שאתה בכלל לא יודע שהוא הולך ל... לי... לא! שום דבר לא השתנה חוץ מזה שאתה יודע שמשהו הולך לקרות ואז הוא קרה. המסע שאתה לוקח לשם לא הולך להיות מושפע שאתה יודע את אחת מאבני הדרך. וזו אני אגיד לך מה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב מהצד שלי, כשאני התחלתי לקרוא את Game of Thrones, אז לפחות בתפיסה שלי, ספוילרים were a thing. הם לא היו מדוברים כמו שהם מדוברים עכשיו, אבל אני אפילו יכול לחזור, אני חושב, to go back כאילו ליסודי, כן, כן, ליסודי. מתי שנחשפתי נגיד פעם ראשונה לפיינל פנטזי 7. אל תגלה לי מה קורה בסוף עם בת האם הקטנה, אני רוצה לראות אם לא, הילדים, לא, אם לא. הגליים לא, שלהם לא, נשארות לא. או לא. לא, לא, לא. אני זוכר שביסודי, אני ספילרתי לעצמי את, את המוות של אריס בפיינל פנטזי 7, אגב חוק התיישנות, כן, כאילו בעיה שלכם. שזה גם משהו שאני לא רוצה לדבר עליו. רבותיי, אם אתם לא הבנתם שאנחנו הולכים לעסוק בספוילרים בפרק הזה, you are in the wrong fucking podcast. אני חושב שאני פשוט ארשום בתיאור ספוילרים למה הולכים להיות, כדי שמי שזה חשוב לו יוכל לא להקשיב, אני מתנצל. אתם נחשפתם עכשיו יש באנגלית, בטו, How the sausage is made, אתם קיבלתם קצת הצצה לתהליך שמאחורי הקלעים של דאבל דאון, so you're welcome, you're welcome. עכשיו... אני ספילרתי לעצמי את המוות של אריס, גם בצורה ממש מפגרת, כי אה, פתחתי, פשוט הכנסתי, היה לי את הגרסת PC, ופתחתי, נכנסתי לתוך הדיסק, לדירקטוריז שלו, והיה שם את ה-FMV's. <laughs> ואז ראיתי את ה-FMV's, כי הם היו ממש יפים. הם מכוערים אש, אבל אז הם היו ממש יפים. וצופיתי והס... ב... ב-FMV's, ואז היה... אה... נדמה לי, אגב, שהם אפילו בלי מוזיקה, כן. כי המוזיקה המשחק מכניס בנפרד, זה כן, כן. ה-MVV's ב... כאילו, אם כן עם סאונד אפקטס אבל בלי מוזיקה, אז לא היה אפילו את המוזיקה הדרמטית, אני רואה כזה את אריס קורעת ברך, ספרות עם החרב מעל חיק, המטריה נופלת לה מהסיער, עושה פינג פינג, בלי המוזיקה המרגשת, בלי כלום, ואני מסתכל על זה, אני כזה... מה זה? בוריס. מה קורה פה? בוריס, עכשיו, אני מצטער, אבל אני הרגע הבנתי, עם הרימק של פיינג פנסי 7 שיוצא בקרוב, אנחנו הולכים להיכנס לזה שוב. אנשים הולכים, הולך להיות דור חדש לחלוטין של אנשים שבשבילם אריס דייז, הוא יביא המיינד פאק מטורף כאילו. או שאף אחד לא ידבר על זה כי זה הולך להיות חרא. נגלה עוד שנתיים. איזה שנתיים? עוד ארבע. עד שסקוויר. המשחק הזה לא הולך לצאת, זה כמו The Last Guardian, זה משחק שקיים על מסכים, לא באמת. אבל גרדיאן באמת כן. בסדר, אוקיי. עדיף עדיף, עדיף שימות, פשוט let it die, no. have life 3, let it fucking die. have life 3, אוקיי, סורי, אני קטעתי פה בו את בוריס, אבל אנחנו נכנסים לזה עמוק. זו, זו התיאוריה שלי לגבי הלוויף 3. סטים, עובדים עכשיו קשה מאוד על הווייב, שזה הדבר שלהם, של הוירטול uh, של ריאליטי, ועל הסטים בוקס, שזה הקונסולה שלהם. ואני חותם לכם, oh. אני חותם לכם, אני חותם לכם, ש... FF3 ולפט פורדג' שלו, שזה גם משחק שנמצא נכון. לתקופה אצלהם, הולכים לצאת day of, בלי announcement לפני, בלי פרסומות לפני, מעניין. לסטים בוקס באופן בלעדי לתקופת זמן מסוימת לפני שהם ישוחררו לסטים הכללי. וככה הם הולכים, that's what they're going to move this fucking console. ככה הם הולכים להכניס את זה לבתים של האנשים. אה כן, הלפלאפ 3, ולפ... כי הלפלאפ 3 זה הולך להיות החוויה שלהם של הסינגל פלאר, ולפורדד הולך להיות החוויה שלהם של המולטיפלאר, and that's how they're going to move this shit. אה כן, דרך אגב, הלפלאפ 3 יוצא, אין טריילר, אין כלום, אתם רוצים לראות את זה, go by this shit. אתה יודע למה אני אוהב אותך נעימים? למה? כי אני אוהב שיש לך לפעמים המון תיאוריות קונספירציה, של, ה... של המופרך. אתה בדיוק על הגבול, מה שאמרת עכשיו נשמע לגמרי מופרך, and at the same time, הוא בדיוק יושב שם בהתחלה של המופרך, שאני אומר, maybe. אם ביונסה עשתה את זה עם הבום שלה, אין שום סיבה שווילב לא תעשה את זה. <laughs> קונספירציה? The truth is out there, my friend. טו דו דו זה היה דאבל דאון ביידן, אליס... בוא נחזור <laughs> לסיפור האמיתי. <laughs> אריס מתה. כן. ואני ראיתי את זה ב-FMV, גם זה... ראיתי שזה הסוף של דיסק אחד, היו דיסקים, זה היה ה-FMV האחרון של דיסק 1. וזה <laughs> לגמרי כאילו, ואז כשהגעתי לקטע הזה במשחק, אז אמר, אה, ה-FMV הזה שראיתי, אז זה מה שקורה פה. וכשכולם היום מדברים, אתה יודע, אנשים מדברים כזה רשימת חמשת הדברים, ואני לא מדבר רק על, על מאמרים של קריאקט, אני מדבר על אנשים, אנשים שאני שואל אותם, מה, מה הרגעים הכי ממורבל שלך בווידאו גיימס? המון אנשים, המון אומרים, המוות של אריס. זה, it impacted a lot of people, כמו שאתה אומר, שעכשיו יהיה את הרימייק, ומה, יהיה דור שלם חדש של Oh My God, אריס מתה? לי לא היה את ה- Oh My God הזה, ו... אני לא מרגיש שזהו My Life is ruined, אבל כן, כאילו, גזלתי מעצמי איזה משהו. אני בעצמי גזלתי את זה ממני. אחר כך, כשהיה ממש כמה שנים אחרי, התחיל כל הבאז של הארי פוטר, אז אני וחבר, שהוא אותו חבר שהביא לי גם את הפיינל פנטזי 7, אז אני לקחתי ממנו גם את ספרי הארי פוטר, ובינינו היה ממש כזה, כאילו, היו ריבים על ספוילרים. המילה ספוילר נאמרה, כאילו, היינו בני... 13 או 14, אבל המילה ספוילר הייתה קיימת בלקסיקון כבר. אז זה... וזה היה אקוטי לשנינו. אז זה לא משהו חדש. זה שעכשיו פתאום כולם נחשפו לזה כי הטלוויזיה נהייתה ספוילריפיק. זה, זה באותה מידה כמו שסבא שלי, מאז שאני זוכר את עצמי, סבא שלי היה מקליט משחק כדורגל. ויומיים אחרי המשחק היה אוסר על כולם לדבר עליו. ו, וזה... וזה הכי מוזר, כי משחקי כדורגל, אתה יודע, קשה כל כך להתחמק מזה, יו, ראית את ברצלונה אתמול? לא, לא, לא, לא, לא, לא, שקט. איך אתה מתחמק מלדבר על משחק כדורגל? תוצאות, <תוצאות> של משחק הן איברי וויר. אם היה משחק טוב, כולם מדברים על זה. לא מוכן לשמוע, אחרי יומיים הוא רואה את זה כאילו המשחק בלייב קורה עכשיו. וזה חשוב. <תוצא> אני חושב שהמילת המפתח פה זה לייב. זה שהחוויה הזאת, היא, היא חוויה כאילו אמיתית ואותנטית, שהיא קורית לך מול העיניים. ואני מסכים לגבי המוות של נד סטארק מצד אחד, ומצד שני אני מרגיש שאם הייתי יודע שהוא מת, אז נכון, המוות שלו הוא סצנה מעולה, וקראתי שלוש פעמים את הספר הזה, אוי לי לראשי, שלוש פעמים קראתי, what the fuck is wrong with me, וכל פעם היא הייתה סצנה קשה, אבל at the same time, בפעם הראשונה שקראתי, my jaw dropped ולא הצלחתי להרים אותו שעות אחרי זה, כאילו... וזו חוויה שלא הייתה לי עם ה-Red Wedding כי מישהו ספילר לי שרוב הולך למות בלי קונטקסט, בלי כלום ואגב על קונטקסט, אני, תכף, אני אדבר איתך גם על קונטקסט, כן? um, בלי קונטקסט, לא ידעתי על חתונה, לא ידעתי כלום ידעתי רוב הולך למות ומאותו רגע, כל סצנה שרוב היה בה שאלתי את עצמי, האם עכשיו הוא מת? ו he did, הרגשתי הקלה אוקיי, אני משוחרר מעול הידיעה. אני הרגשתי כמו אורקל, שלא, כאילו, אורקל מאפן, שיודע שמשהו הולך לקרות, אבל לא יודע איך ומתי. האורקל ו... מלסבו, ו... זה... ו... זאתי מדלפי ו... לוקחת את כל הקרדיט, ו... ו... אבל... ובאתי, ואיזה, רוב, אתה הולך למות, איך, מתי, אין לי מושג. אני האורקל, וכל פעם שרוב בא, אני כזה, אומייגאד, oh מה הולך להיות? ואז כשהוא מת, זה היה הקלה, וזו לא התחושה שרציתי להרגיש בסצנה הזאת. פעם שנייה שקראתי את הסצנה הזאת, כן, כן, והם דוקרים אותם, הסכינים עולות וירדות. יון. ולא לא זרקתי את הספר לא בפעם הראשונה ולא בשנייה. פשוט I just kept on reading מלנקוליקלי. Mel ובוא נדבר רגע על קונטקסט. אז נכון, אתה לא יודע, אתה יודעת שהוא מת, אבל לא ידעת איך. ואם היו אומרים לך קצת יותר פרטים, כי זה גם חשוב, אתה אומר לא אכפת לי מספוילרים כי ידעתי שהוא מת ולא הרס לי. והיו אומרים לך, ג'ופרי הרג אותו. ואם היו אומרים לך, ג'ופרי uh, הרג אותו למרות שאימא שלו התחרתה. כאילו, חושפים לך עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, ואז, אוקיי, אז אולי יש לנו סף לא... ספוילרים שונה, אבל האם באמת לא אכפת לך מספוילרים בכלל, if I tell you Game of Thrones as a bed story? אימא שלי, כשהייתי קטן, אימא שלי הייתה מספרת לי כל מה שהיא קראה, כל מה שהיא ראתה, הייתה מספרת לי מהתחלה לסוף. I... I... ראינו סרט אתמול. אימא, איך היה הסרט? היא פשוט מספרת לי את כל הסרט. ככה זה היה פעם. עכשיו אני אבוא ואספר לך את... נגיד, לא קראת גמרפול, אז אני אספר לך את כולו. זה לנו שבועיים, אם אני לא אותו בלילה. אבל, נספר לך את כולו. חייב לי, קח וורדסור גינל, ואספר לך את ה... האם תהנה אחרי זה מלקרוא את הספר? כאילו, איפשהו שם באמצע, בין לומר לך נדסטארק מת, לספר לך את כל הספר, איפשהו שם, יש נקודה שזה הגבול שאחריו אין אתה לא תהנה מהספר, שהוא יבזבז לך את הזמן וישעמם אותך. הנקודה הזאת, אני חושב, כן קיימת. ספר זה וייקל להעברת סיפור. אתה לא תחווה את אותו סיפור כשיש לך ספר שנותן לך את כל הניואנסים של דמות. מאשר שיספרו לך אותו. אז נגיד, אפילו הייתי אומר לך, אתה נתת לי את הדוגמה של, אני מצטער, אנחנו הולכים שנייה אחת לרדת פה לדוגמאות, אני יודע שזה לא בסדר, אבל... לא, לא, דוגמאות זה טוב, רק ל... היית אומר לי, ג'ופרי, the fuck is ג'ופרי, אין לי את הקונקסט, והיית אומר, אה, ג'ופרי הוא איזה ילד מנהיק, אז יגידו, בסדר, ילד מנהיק הראו אותו. לא הייתי, כשאתה אומר לי ילד מנהיק, למול ג'ופרי, אתה לא יכול להעביר וזה משהו שאני רוצה להעלות אותו למשהו קצת יותר אובייקטיבי, למשהו שאולי קצת יותר אוניברסלי. אתה אומר לי לגבי אריס, ואתה אומר לי לגבי נד, ואתה אומר לי לגבי החתונה האלומה. אז מה שאתה אומר לי בעצם, שהערך של ספוילר הוא כמו ערך של ג'אמפ בסרט אימה. שהסיבה היחידה שזה עובד עליך בצורה כל כך אפקטיבית זה שאתה לא מצפה לזה. אבל אם אתה רועס, אבל ג'אמפ זה אחת מה, מהסקיירס שנחשבת באופן שאני לפחות קולט אותו בקרב... אנשים שאוהבים סרטי אמה, או משחקי אמה, לדוגמה, כאחד מהסקרז הכי זולים לעשות. רק כי לא ציפית שזה יהיה שם, זה מפחיד אותך. אז אוקיי, אולי זה לא דברים שמפחידים אותך, אבל רק כי לא ציפית שזה יהיה שם, זה משפיע עליך. ויכול להיות שזה לא עובד עלי כך, כי אצלי דברים כמו מוות של אריס, או, או, או, או, או תמונה דומה השפיעה עליי, לא כי לא ציפית שזה יהיה שם, אלא בגלל הקונטקסט. אתה לא רגיל שבספרי היי פנטזי כמו Game of Thrones... הורגים כך... את הגיבור. כן, מי שנראה כמו גיבור, הספר פותח ביניהם, יש לו את כל המאפיינים של פרוטגוניסט קלאסי, והורגים לי אותו. אני לא רגיל שבמשחק uh, RPG הורגים לי את אחת מהדמות, במיוחד כשהדמות הזאת נראית כמו love interest לכל דבר. זה פשוט לא משהו שעושים. זה מה שהדהד לי כל כך חזק במשחקים האלה. כי בקונטקסט שלו, you don't kill one of your main characters, but you do. זה לא העובדה שלא ציפיתי לזה, זה העובדה שזה הולך כנגד המוסכמות של הז'אנר. כנ"ל, זו אותה סיבה של הסטארט? כן, אוקיי, נדמט. אז אתה ציפית, אוקיי, אנחנו יודעים שבמשחק, במשחק, בספר הזה, כל דמות יכולה למות בכל זה. אז בסדר, יכול להיות שרוב ימות. היה את החיזיון הזה שהיה לדיין ריז עם הזאב ה... שיש לו מלח והוא נראה עצוב, ווטאבר, אז ידעתי שאחד מהסטארינג כנראה ימות, אבל אתה לא ציפית שכל המשפחה תימחה. לא ציפית לזה. אז שוב, <אז> כי אתה לא רגיל. שכשיש לך את הפקשן זה אלה שנראים מאוד מבוססים, שפקשן אחד לחלוטין יימחה מהמפה. זה מה שמשפיע עליי לפחות. טוב. ורגע, רגע, אז מה שאתה אומר לי פה, ושוב, יכול לכבד את זה, למרות שזה, you are devaluing the spoiler. כי מה שאתה בעצם אומר לי, הסיבה היחידה שהדברים האלה כל כך משנים לאנשים, זה כי אני לא מצפה לזה, זה כמו ג'אמפסקייר, זה הסיבה שג'אמפסקייר עובד. וכש... קופצת עליהם מהארון, בבית בבטה... הרוחות בלונה פארק, אני פוחד כי אני לא יודע שזה יהיה שם. בפעם הבאה אני כבר אדע שזה יהיה שם, זה לא ישפיע עליי. אז זו המקבילה של מישהו שישים מסכה גרועה על הפנים שלו, ויעשה לך בוגה בוגה בוגה. זה הסיבה היחידה שזה עובד עליך, זה כי אתה לא, לא חשבת שזה יהיה שם. ואם אתה אומר לי ש... הדברים המאוד קריטיים האלה בסיפורים משפיעים עליך כל כך, אז בסדר, אבל זה אומר שהוא... The only reason you get a punch in the gut is because you didn't see it coming, וזה לא הכי משקף טוב את כשאתה חווה סיפורים. כן, תראה, אני מסכים מאוד עם ההשוואה לג'אמפסקר. אני חושב שזאת השוואה טובה, to הסרט את הנדפוינט. כי איפה שאתה מאבד אותי בהשוואה הזאת, זה שג'אמפסקר אמור לייצר בהלה. שזה רגש שאנחנו חווים לצורך... כמעט ורק recreation, כאילו אנחנו בוחרים להיבהל, כשאנחנו הולכים להונטד האוס או רואים סער תימה, yeah. אנחנו בוחרים להיבהל אה, לצורך recreation, יש איזושהי הנאה בזה. אה, ואז באמת הג'אמפסקר הוא בנוי על, על הפתעה. ג'אמפסקר זה לא הסוג היחידי של הפתעה. מוות של דמות אהובה זאת הפתעה שמעוררת אה, אה, יגון, שמעוררת כאב, שמעוררת רגשות. ש... שאנחנו פחות מצפים להם, אנחנו לא מצפים לרגש עצמו, כשאתה נכנס להונטד האוס אתה יודע שהולכים להבהיל אותך, אתה יודע את זה. כשאני קורא, כש... כשאני משחק בפיינל פנטזי, שבע, משחק משנת 97, כשלהרוג דמויות כאמור, לא חשוב שפיינל פנטזי הרג דמויות גם לפני. כן, אבל לא הרבה אנשים שיחקו בשש. נכון, שבע היה המשחק הראשון שפרץ למערב, הוא היה גם בתלת מימד, הוא היה לפי-סי, הוא היה לפלייסטיישן אחד, הוא באמת הפלייסטיישן, הוא הפיינל פנטזי שפרץ ודרכו אנשים, רוב המערב גילה את הסדרה הזאת, בשביל הרבה אנשים זה היה הפיינל פנטזי הראשון, כמו גם בשבילי. וכן, אתה לא ציפית ש-RPG כיפי, RPG, אפילו לא היה דבר כזה, אבל זה לפני בלדורס גייט, היו RPG לפני, כן, כמובן, אבל פולאאוט אחד יצא באותה שנה. זה, זה ממש היה ההתחלה של ה... זה אה, לא משחק שביעי, כן? אתה לא מצפה שמשחק עם דמויות חמודות, סך הכל משחק שיש בו הרבה תמות קודרות, אבל אתה לא מצפה שיהרגו לך דמות. ודמות כזאת מרכזית, דמות שהיא גם לאו אינטרסט מובהק, כמו שאמרת. וההפתעה פה זה לא, זה לא סתם ג'אמפסקייר, זה לא באתי, באתי לראות מי ימות, אני רק עוד לא יודע מי. שזה אגב, שיר שלש, של קרח, החל מספר 2-3, אתה מבין. שאתה שאת, מבין שכאילו אתה כן נכנס ל... טוב, אני מצפה, ואז זה באמת הופך לג'אמפסקייר, פרופר. Mm -hmm. אני מצפה שמישהו ימות, אני רק לא יודע מי ומתי. ואני גם מסכים שיצירה, אם כל הערך שלה הוא ההפתעות, אם זה הערך הספרותי שלה, או הקולנועי, או ווטאבר, אני מסכים שזאת יצירה דלה. ואני לא חושב ששיר של יש יוקר הכי יצירה דלה. אבל, at the same time, אין סיבה שאני לא אהנה גם מהעומק הסיפורי והמעניין שיש שם. וגם מה-Entertainment הזול במרכאות של ההפתעה. שוב, כשאנחנו מדברים על, על יגון וכאב ושכול, שזה תחושות שאנחנו פחות רגילים לחוש במדיום הזה, אז זה, זה כן טוב, זה כן משהו ש, שטוב שלא תבוא אליו מוכן. אתה, אתה רוצה את המקום הזה, זה היצירה. כשמישהו ממליץ לך על שיר של אש ושל קרח, הוא יודע למה הוא מכניס אותך, את, ואז עם הזמן אתה גם מגלה למה אתה נכנס. אבל אם אתה כבר מראש יודע שאה, זה הספר הזה שבו כל הדמויות שאתה אוהב מתות, זה לא מוריד מהערך של היצירה, אבל זה כן פוגע בחוויה שלך, בחוויה הראשונית שלך. ואני יכול לכבד את זה, אבל מעט, מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה שאני, זו שבסדר, אני, יכול, אני, אני מסכים איתה. אבל אז אתה לוקח את זה לאקסטרים שבו אתה אמרת שאם מישהו מדבר לידך באוטובוס אז או oh גאנד הכל נהרס לי אני לא יכול למה שאני אראה יותר את הסדרה זה לא כאילו אנשים מגיעים ל... לקיצוניות הזאת <אז... נכון, אז... נכון אנשים מגיעים ופה אני אומר אה, כמו שאמרתי כשהתחלנו לדבר על זה אה, אז אני הייתי מאוד נחרץ בקיצון השני מנמרוד לאחרונה אני יותר און דפנס אני התחלתי להיחשף לספוילרים בטעות ולפעמים גם פחות בטעות, התחלתי להרגיש קצת יותר בנוח להיחשף לספוילרים מסוימים, עדיין יש לי גבולות, ובגלל שאני בתקופה של ניסיון עכשיו, אז לפעמים אני חוצה את הגבולות של עצמי, ואני ג'נואנלי מתבאס, זה באמת מבאס אותי, ואני גם לומד לחיות עם זה. אני, כי אני באמת הגעתי למצב מסוים שאמרתי לעצמי, די, אני שומע אנשים באוטובוס מדברים על הפרק של... נגיד breaking bad שעוד לא הספקתי לראות, כבר ראיתי את כולם, אל תדאגו, אבל פתאום אני שומע, אה, ראית אתמול את הפרק הזה, באמת, האמת, ב-game of thrones אני אמשיך לדבוק ב-game of כי game of thrones זה האיבנט השנתי, כל מרץ-אפריל בחמש שנים האחרונות ובשנתיים-שלוש הבאות, בום, game of thrones, כולם מפסיקים להתחבר לאינטרנט, עד שאתה לא רואה את הפרק האחרון שיצא, אתה מפסיק לתקשר עם העולם. שזה קצת חלאס, הבנו את הקטע, אנשים ימותו, העונה האחרונה של Game of Thrones היו שהיא, שוב, אני קראתי את כל הספרים, אבל העונה האחרונה, אה, כידוע, יש בה הרבה סטיות. וחלק לא, לא, מהסטיות לא, לא, האלה... לא, לא, דווקא, דווקא, דווקא, דווקא סטיות, יכול להיות שזה עובר לדברים שיקרו בספרים, אבל עדיין אה, לא הגענו גם יכול להיות, אבל כמה מהסטיות, נגיד, ופה אני כן אמנע מספוילר, כן. אבל... אה, מה שקורה בפרק, אם אני לא טועה, תשע, סטניס ומה ש... דברים שהוא אני עושה. אני המנה מספוילר, קבלו את כל הפרטים. נגיד. לא, לא. <laughs> סטניס עושה דברים. אוקיי. Okay. אתה יודע על מה אני מדבר, מי שראה את הפרק יודע על מה אני מדבר. מי שלא, דודס, סטניס עושה דברים. ف... אז... בוריס, הרסת לי את כל הסדרה עכשיו! ויש אנשים כאלה? ואני מסכים איתך שחלאס. כן, אני... אז נגיד אני, ספילה אותי לעצמי את הדברים האלה. And I was actually fine with it, כי נגיד את זה, לחוות, לראות את זה קורה, mother fucker! זה היה היום, לראות את זה, לא השתווה בכלל, ללדעת שזה יקרה, אבל אני ידעתי שזה יקרה במרומז, אני לא קראתי, לא ראיתי סקרין שוט, אם הייתי רואה אפילו סקרין שוט אחד, זה היה מוריד מהערך של הרגע, בשבילי, בשבילי אישית, זה היה מוריד המון מהערך של הרגע. ולך אפילו רחוק יותר. Um, נלך רגע לתיאטרון, אוקיי? אתה לא הולך לתיאטרון בשביל לחוות משהו חדש. אתה הולך לתיאטרון בהגדרה בשביל לחוות אדפטציה, אתה מקבל בכניסה תוכניה, אה, אתה לא מקבל, אתה קונה, אבל זה כזה, מה שנקרא, נסורת התיאטרון, <שאתה>, שאתה אמור, מצופה ממך, מצופה ממך להכיר את הסיפור, וזה עקרוני. מצופה ממך להכיר את הסיפור. כשאתה קונה את התוכניה, בתוכניה יש לך תקציר של הסיפור למקרה ש... שתרענן את הזיכרון, או אם אתה לא זוכר, אז... אם אתה פעם ראשונה נחשף לאדיפוס המלך, אז הנה תקציר של אדיפוס המלך כדי שתדע מה אתה הולך לראות. זו תרבות אחרת לגמרי, אין ספוילר. כספו הרג את אבא שלו וזיין את אמא שלו, ברוך הבא לתרבות המערב. אין ספוילרים לאדיפוס המלך. ברוך הבא לתרבות המערב. כן, על הגת שלו זה יהיה נתא מה קונטקסט, end yet. עכשיו, same goes, המלט. אוקיי, okay, same goes לתרטיף. אתה זה... הולך לראות משהו העניין. כזה, אבל... אתה יודע על מה אתה הולך. אבל המחזות האלה לא במקור נכתבו כשהיה לך את הציפייה הזאת, אתה הלכת לשם כדי לראות מה יהיה הדבר השבועי שהבחור הזה, שייקספיר, שאתה שמעת עליו שהוא כישרוני, הולך להציג לך. אתה הלכת עליו במקור כדי לראות מה יש. לאחר מכן זה נהיה... עניין של, של, אתה יודע, כש, כשמשהו מתפתח, אז הסיפור נהיה אינסידנטל, משני. אתה הולך לשם בשביל להיות, לראות את הווירטואוזו של השחקנים. לכן הסיפור מצופה לך להכיר, כי אל תהיה בור ועם את... הארץ. כולם, כולם שהם כולם מכירים את הדבר הזה. אתה הולך לשם כדי לראות <אז> את הכוכב העולה החדש. זה שוב השאלה בעצם של איפה עובר הגבול. ואני, כמו שאמרתי, בגלל שאני עכשיו מתנסה, אני מרגיש שאני לפעמים צריך למתוח גם למתוח קצת את הגבול. כי יש, יש... יש עכשיו את המאמרים האלה, שכמה צפו לאחרונה, בגלל כל בעלת הספוילרים, אז בשנה-שנתיים האחרונות, הולכים לצוף כל מיני מאמרים קונטרוברסיים, שמחקרים מראים, <אז> שספוילרים למעשה מגבירים את ההנאה מיצירה. אז מצד אחד, הם, אני... Go אני, fuck אני, yourself אני אומר, מי, מי משלם באח... אחד למחקר הזה? <אז> זהו, מצד אחד אני אומר, בהגדרה... לא, אני, מק... אני אישית כמה פעמים נכוויתי מספוילרים, הם פגעו בעמא המילה... שלי. מצד שני, אם נחזור שוב לאותו נגיד פרק של Game of Thrones, פרק, לא זוכר, 8 או 9, שבו סטניס עושה דברים, הציפ... זה מקרה, בניגוד לרובסטארק וחנותונת הדמים, ששם הציפייה הייתה מזעזעת, אולי בגלל שלא היה לי מספיק פרטים, פה בגלל שידעתי שמדובר בפרק ספציפי, ידעתי שעכשיו... לא ידעתי, מתישהו במהלך העונה סטניס יעשה דברים. אמרתי לו, לא, לא, עכשיו אני הולך לראות את הפרק שבו הבנתי שסטניס עושה משהו. והציפייה הגבירה לי את המתח בצורה נהדרת. ואני חושב שאם לא היה לי את המתח הזה הייתי חווה הפתעה טוטלית, כי זה לגמרי היה, הייתי בא לזה לא מוכן, הייתי חווה הפתעה טוטלית, ואני חושב ששתי שש... התחושות האלה הן תחושות מצוינות. ואולי, ועכשיו אני אגיד משהו אולי מאוד מסוכן, ספוילר. מאוד, מאוד, לא, לא, אני evet. לא הולך להגיד ספוילר, אני אגיד משהו שאולי מאוד מתנשא. ואני מתנצל, אבל רק חצי מתנצל, זה גם עניין אולי של פיתוח טעם, כמו ש... כמו ש... ג'אמפ זה כיף, אבל בשלב מסוים אתה רוצה את ההורר הפסיכולוגי הכבד, אתה לא רוצה להיבהל, אתה רוצה להרגיש אימה ומועקה, כשאתה רואה סרט אימה, שזה... מתפתחים, מתפתחים. בהתחלה אתה קורא צמרמורת, את ואחר כך אתה עובר לסטיבן קינג. אז, אז באותה מידה, אני יכול להגיד שבהתחלה רציתי את ההפתעות, את ה... בום! סתירה על רצחו את אד סטארק, אוהו מיי איך לא ראיתי את זה בא. ועכשיו, ארבעה ספרים סלש חמש שונות אחרי, אוקיי, הבנתי, אני מכיר כבר את התחושה. התחושה הזאת של הבום סדריק דיגורי מת עוד ספוילר להארי פוטר יאי אספנו עוד ספוילר הזה. אז התחושה הזאת של הבום לפנים של האגרוף אני היחידי <אח> שלא <אח> הרגיש שום דבר, שלו, כזאת, דבר לא שום דבר אני גם לא הרגשתי שום דבר אבל אולי נול הספרים האלה כן עשו לך את האגרופים בבטן. anyway, האגרוף בבטן של, של קורה משהו לא צפוי, בדרך כלל מוות של דמות, לא בהכרח, אבל usually זה הדברים, שעש... זה הדברים שעשו לספלר, אל תספר צפ... לי מי המות. אז כן, אני מביא לך אגרוף בבטן, שזה תחושה נורא מעניינת, כן? אני לא אגיד כיפית, כן? אבל שוב, לא באים לזה בכלל, זה engaging, זו תחושה שגורמת לי להתרגש, ולשם כך אני... קורא ספר או סרט בשביל להתרגש, אז זו תחושה נורא מרגשת. עם הזמן אה, נוצר איזשהו ניוון סלאש התפכחות, כן? אה, כמו שכשאתה קטן אה, נקניקיות וקטשופ, זה הכי טעים בעולם. ואז אתה מתבגר והקטשופ הזה מתוק מדי, והנקניקיה הזאת בלנד, ואתה רוצה משהו יותר מורכב. אז היה אני לי... מה, אני מהנהן בראשי, אני, אני מסתכל, בוריס לא יודע על מה מדבר נקניקיות וקטשופ for life. <laughs> אני רוצה את הקטשופ המתוק הזה שיש באיצטדיונים ששמים על הנקניקייה שזה חצי מים וחצי סוכר וקצת צבע מאכל אדום זה מה שאני רוצה. כן, נימי מנסה, מנסה להעמיד פנים ש... שהוא פח הוא אולי קצת פח אבל אתם צריכים לראות איזה, איזה פרטיסנקס מדהימים הוא מכין זה הכי להנין איתם. רק, כן, זה רק אני יודע שהבני זונות האלה לא יזרמו איתי על צ'יפס ועל, ק... ועל נקניקיות בקטשופ מביא... <laughs> <laughs> אני זורם על צ'יפס ונקניקיות בקטשופ אבל... בואיס, אבל... אני ואתה ביחד מזמינים אבל... שמונה היה... קומבינות מבורגרנץ'. אני זוכר שהיה משהו עטוף בבייקון, אני כבר לא זוכר מה, כי הוא היה עטוף בבייקון, זה, אבל לא... אבל זה, היה זה לא היה בייקון, היה בחור שהיה שומר כשרות במסיבה מה? הזאת, זה היה, זה... זה היה חזה אווז, וזה היה עטוף בתמרים מגולענים. כדי שזה יהיה גם את המתוק וגם את הקראץ'. והוא מדבר על נקניקיות עם קאצ'ו. כן, כי זה היה מול הפנסי אספרטי. הלוואי והייתי יכול להביא, לה, פשוט להביא לכם אז בגיגית. בגיגית. הייתי רוצה פשוט לשים איזה בגיגית עם, עם, עם, עם, עם uh, מזרק אחד של מיונז ומזרק אחד של קאצ'ו, mm. ולהכניס לכם את הראש בפנים כמו פרה. איט איט יו פאקס, נימי, כן. אני פלוץ חסר תקנה, אבל אני אוהב את הג'אמפ אוהב... את האירועים הספוילריפיים, ואני אוהב נקניקיות עם קטשופ. בבקשה תביא, אני האחרון שאגיד לך. לפודקאסט הבא אתם פשוט הולכים לשמוע בזמן שאנחנו מדברים לכם פעם פאק בל יחשור נקניקיות בקשר. אז אנחנו נלך, אנחנו נסיים להקליט ואנחנו נדאג לזה. נדאג לזה בדוק. אהמ... אוהו כן, נקניקיות קטשופ תם המתפתח. אז חטפנו את האגרופים בבטן. או הם, הם טוב, עוד מישהו מת, עוד מישהו... ואז מגיעים לשלב הבא של אני יודע שהולך לקרות משהו, אני רוצה לחוות את זה, ואתה מחכה כבר לרגשות היותר מורכבים מהאגרוף בבטן. אז כן, אני, אז אני חושב שבסופו של דבר ש, שעכשיו ברמה יותר גלובלית לשם הולכת בעלת הספוילרים הזאת, כי, כי מאז Game of Thrones... עניין הספוילרים הפך לנחלת הכלל, ולא רק לשל, של חנונים. ש... אה, הארי פוטר, ספילרת את הארי פוטר. עכשיו זה, זה שוב נהיה רחב, פתאום הכל זה עניין של ספוילרים. אנחנו עכשיו מתבגרים, כמו שהתבגרנו מנקניקיות עם קטשופ, למרות שלא באמת. אז אה, לא כולנו, אבל אה, רבים, אם לא רובנו, התבגרו מהעניין של הספוילרים, כמו, כמו שגם עכשיו אני התחיל להימאס לי. אה, זה בדיוק מה שאני עושה, כן. אני בצורה דוחה משליך את התהליכים שעוברים עליי, על כולם. אתם כולכם הולכים להתבא... להתגבר <laughs> על ספוילרים, כי אני מתגבר. ככה, אמרתי לכם. <אח> אמרתי לכם. אה, ככה. אני, אני הולך לחתום <אח> את זה בשני דברים. אני חושב שהעניין הזה עם ספוילרים, כאילו, זה לא שאני חושב שאף פעם לא היה עניין עם אנשים שלא היו רוצים לדעת מה הולך לקרות. גם בזמנים שכתבו את שרלוק קולמס, אם היית מספר למישהו מה הולך לקרות בספר, מישהו היה כועס עליך, וזה לגיטימי שמישהו יכנס עליך, גם אם אתה לא כועס. אבל העניין שזה נהיה, לא אקרא לזה טרנד, וגם לא תופעה, אבל מין, מין, איך אתה תגדיר את זה, את, ה... את הבהלה מספוילרים בעוד? אני חושב שזה... כן, אוקיי, זה לא בדיוק טרנד, אבל זה, זה הפך אפילו לפשוט, זה הפך ל, לבעצם כלל בסיסי, כאילו ספוילר כן, זו מילה שכולם כן. מכירים היום, כולם... אני, אני חושב שזה, שזה נהפך למין כלל כזה. זה הפך לכלל נימוסי, זה אטיקט. זה אטיקט, זה, זה כלל אטיקט חדש. העניין שזה נהפך לאטיקט, ל... זה, זה, זה עניין של... זה לא כאילו בן אדם זה אבל אני חושב שהדור שלנו והדור החדש יותר, זה דור שכל כך קשה לו לסבול אכזבה בדברים האלה. אולי בגלל שהוא מתחבר, זה אפילו דברים שאתה לא בהכרח מתחבר אליהם באופן אמוציונלי, זה לא כאילו שאתה קורא איזה משהו ואז אתה נכנס לזה ואתה אומר, אני לא, אני, אני מתחבר לזה, אני לא רוצה לדעת שום דבר. גם לגבי דברים שהם לא יודעים בכלל, אבל הם אומרים שזה אהוב, אני לא רוצה שאתה יודעת איזה שום דבר, כי כל כך קשה לך לחוות אכזבה כלשהי עד שאתה מרחיק את זה ממך בדברים הכי, הכי אלמנטריים. ואני לא חושב שזה היה בממדים האלה בעבר. אז זה קודם כל אני חושב אחד מסימני הדור. דבר שני, שלא כמו בזמנים של שרליקהולמס ווואטאבר, אנחנו חיים כשמרביתנו צמודים לאינטרנט באיזושהי רמה, יש, יש פייסבוק, יש טוויטר, יש ויינד, יש הכל, יש הכל, אתה לא יכול לברוח מזה. יש אנשים באוטובוס, there's everything, you can't run away. ואתה צריך ללמוד לחיות עם זה, לחיות עם זה, כן. רולר ש... קרה. כן, הוא קרה. shit happens, spoilers happen. אבל זה לא רק ברמה של ספוילר אינדיבידואלי טוב, קלקלו לי את זה, אני קצת מאוכזב אבל נעבור הלאה. כאילו ברמה הרבה יותר כללית של לספיילר לך משהו, זה לא סוף העולם. פאקינג, you, you are supposedly an adult human being. deal with it. And at the same time, עם כמה שאני מסכים מה שאתה אומר, אני גם רוצה להדגיש שאנשים שזה כן חשוב להם, חשוב מאוד לכבד את זה. חשוב מאוד לכבד את זה. Uh, היו... Uh, נימי, נימי מאוד זהיר, עם ספוילר רצוי, לי... בגלל בוריס... שהיו לנו טאקלים, שבהם uh, צרחתי עליו, mm -hmm. אולי אני מגזים, אני לא יודע אם באמת צרחתי, אבל הייתי מאוד כועס. לא, לא, לא, והדגשתי... I, I, I, כשב... בור... כשבוריס צורח עליי זה בסדר, אני יודע איך להתמודד על זה, אבל כש... כשבוריס משתתק זה שאני נהיה מודאג. אני אגיד לכם מה שאמרתי לנימי. וכי ו... שוב עבר זמן אני פחות נאצי עם ספוילרים אבל אני עדיין עומד במאה אחוז מאחורי האמירה הזאת לא אתם מחליטים לאנשים אחרים מה כן ומה לא ספוילר אם בן אדם אומר תפסיק לספיילר אל תענו לו ב... זה לא ספוילר לא לא התשובה הזאת לא מתקבלת אם הבן אדם החליט שלומר שם של דמות שעדיין לא הופיע בספר אם בשבילו זה ספוילר מטופש ככל שזה ייראה לכם, אז מעדתם עכשיו? תתנצלו ולא תעשו את זה להבא. עכשיו כבר עשיתם לו ספוילר. הבן אדם יחיה עם זה, הוא הבהיר לכם שזה מוגדר כספוילר, תקבלו את ההגדרה. אם זה ממש מפריע לכם, אל תדברו יותר עם בן אדם. כאילו, אם בן אדם כל כך מעצבן אתכם, ש שהוא מגדיר ספוילרים בצורה שאתם לא יכולים לחיות איתה, אל תהרסו לו את הזה, פשוט תפסיקו להיות חברים שלו. אני רציני לגמרי, תלמדו לתקשר ביחד בצורה מתורבתת, או שתמצאו חברים שלא, שלא אכפת להם שתגידו שם של דמות. כן, בגדול. יש לך משהו להוסיף? לא, אני, אני אמרתי את שלי. אני חושב, אני, אני מאוד מקווה, ואני אומר את זה כאן, שאנחנו נקבל תגובות של אנשים וזה, כי אני משער לעצמי שזה הולך להיות יותר, מש, יותר מהסקסיזם ויותר מהמסאפקט, זה הולך להיות הנושא שהכי הרבה אנשים הולכים... להיות בעלי דעות מאוד חזקות לגביו אז אני מאוד רוצה שתגיבו לנו אני באמת אשמח, תגיבו לנו בעמוד שלנו תגיבו לנו באינבוקסים תגיבו בלינקים שאנחנו שותפים אבל, אבל, בבק... אבל בבקשה בלי זעם, יש מספיק זעם באינטרנט דברו איתנו, אל תצרחו עלינו זה, זה הבקשה היחידה שלי כן yes. כן yes. אחלה and, and on this request בתחינה הזו, we will double down ביי ביי